Amikor lejössz valakivel beszélgetni, akkor nyilvánvalóan az irodalmi életművével képben vagy, de beavat a szerkesztő, hogy milyen zenére számítsál? Vagy Persze. pedig az neked meglepetés, nem? Nem, ez egy hihetetlenül alaposan szerkesztett, szerkesztett műsor, tehát, hogy nagyon komoly, komoly harcot folytatunk a véletlenek ellen. Ami természetesen kilátástalan, mert ugye egy előadásban mindig a véletlen nyer, és hát az a jó, hogyha a véletlen nyer, mert mi történik már váratlan, de azt, hogy, hogy mondjam, a rossz véletleneket, azokat nagyon-nagyon igyekszik a szerkesztő kiszűrni, tehát mindennek 80-as nem már. 80-szor nézünk, utána mindent borzasztó alaposan megtervezünk, megbeszélünk egymással, mindent mindenki meghallgat, megnéz, megbeszél, átbeszéljük előtt a, irányait, a és valamelyest fölkészülök zenéből azért az, ami a zeneterén történik, az 99%-ban az a szerkesztők. Érdeme, és nem az enyém, de persze tehát mindenki megadja nekem az esélyt, hogy felkészüljek, nyilván megszoktam ezeket hallgatni. Ettől függetlenül tudok elég csúnyákodba a <síns> Rövidesen egy kis reklám után Pályi Márkkal együtt kivővülve már a társaságunk, folytatja a beszélgetést. Túbrádió! A beszélgetőtárs. Reklám. Közben itt van, Páimárk. Márk. Szia! Szia! Szia! Sziasztok. Szeretnék gratulálni én is így belülről a műsorhoz. Egyik nagy kedvencem, és addig, amíg az ismétlései úgy voltak, hogy én a reggeli készülődés közben, a műsora készülődés közben hallgathattam, akkor már itt mondtam a Gyurinak, hogy mindig nagyon irigykedtem, hogy kicsit olyan ilyen mus muskolbász érzésem volt, tehát hogy minden benne van, ami, ami kell egy jó műsorhoz, érdekes vendégzene. Az ötlet kitől jött tőled, vagy a, vagy a, a, a műsorvezetőktől? Köszönöm a ja, köszön, gratulációt. A, hát az ötlet tőlem jött, és eredetileg nem is ez volt az ötlet, tehát azért érdekes, amikor zenéről beszéltetek. Mert ugye a Vári Gyuri, meg a Martanéva, ők egy picivel az eleje után vették a műsorvezetők eredetileg más volt, akivel aztán nagyon hamar elváltunk. És, és az eredeti ötlet az volt, hogy nem is, tehát két külön ötletből lett az adás, az egyik volt egy rövid, pici blokk, amiből mindig valaki felolvassa a megjelenés előtt álló szövegét, mint friss hajtást, és a másik ötlet, ami az adás ötlet volt, az valójában az volt, hogy bárki, tehát nem csak olyan, aki szövegnek a szerzője, hanem bárki, aki már valamit letett az asztalra, vagy érdekes, amit csinál, az összerint szerint válogatott az adásba, hogy elmeséli az életét, hogy hogyan lett az, amit most csinál, és hogy élete egy-egy fordulópontján mit hallgatott. És ennek azért volna a funkciója, hogy valami más, ilyen sarokpontokból ismerjük meg őt. Tehát nem abból a szemszögből, amit már ismerünk, hanem valami új szemszögből. És akkor, amikor indult a műsor, és dönteni kellett, hogy végül hogy legyen, akkor azért lett ez végül is összegyúrva, mert hogy így lehet egyetlen struktúrában legtöbb tartalmat, vagy legsűrűbb tartalmat beletenni, tehát végül is pont az, amit mondasz. De hogy ugyanaz maradt a cél, hogy <kül> hogy a zenék azok nem csak színezők, hanem az a funkciójuk, hogy, hogy egy új szögből mutassák meg a vendéget, mert olyan témákat hozhatnak be, amiről amúgy soha nem beszél. Mennyit kell készülnetek mennyi előttanulmány vagy előmunka előz meg egy ilyen beszélgetést? Ugye a Gyuri mondta nekem, hogy hogy ez egy nagyon rendesen, tisztességesen megszerkeztett műsor, tehát hogy próbáljátok leszűkíteni a, a véletlen hibáknak a lehetőségét, néha becsúszik, de hogy, hogy, hogy szinte mindenre figyeltek. Hát ez nagyon változó, mert mondjuk nyilván van egy olyan precizitás, ami, ami minden műsornál van, egészen odáig, hogy legyen egy belső szerkezete, tehát mondjuk a zene, ami jön, az kövel, vagy, vagy a vers, amit felolvas, mondjuk szinkronban legyen azzal, amiről előtte szó vannak ilyesmi. De azért az, hogy, hogy mennyi felkészülést igényel, vagy mennyit igényel az én részemről, tehát hogy mennyire szerkesztői, az már nagyon attól függ, hogy vannak olyan adások, amiben egy-egy vendéget bemutatunk, és végig veszük azt, hogy ő miket csinál, és ezek mondjuk a hagyományosabb adások, és aztán elkezdtünk olyanokat csinálni már egyébként az elején, de aztán tavaly egyre inkább, hogy hogy egy egész jelenséget járunk körül, tehát mondjuk nem egy vendég, hanem egy szöveg kapcsán nézzünk meg egy jelenséget, és ezek lettek egyébként, tehát ezek igényelték a legtöbb munkát, és szerencsére ezek lettek a legkedveltebb adások is, tehát ugye azt mutatja hogy megéri befektetni uh -huh. a munkát. Tehát például ilyenkor többször volt, egy színészek olvastak föl, például Pálos Hanna, aki a Katona József színész, színésze, meg a mások is ilyen nagyon jó fiatal színészek, és, és hát a, ezeknél a, tehát olyan témákat, mint például a... a, a amiben mondjuk volt egy olyan, amit a vadnarancsokból csináltunk, ki 80-es évek hogy egy lány arról mesél, hogy válogatás nélkül együtt van férfiakkal, ez is nagyon sok lehet, mert van a blogon fönn van utólag, és onnan Igen, lehet hogy mennyien töltik le. És, és hát ugye ebbe a témában is például az volt az érdekes, hogy nem maga a konkrét, hanem az, hogy olyan reflexiókat mond az a lány, amikor ezt elmeséli, amivel az egész mindennapi életünkre rávilágít. Azon gondolkodtam, nézve, nézve a blogon, a, a, ahol egyébként meg is hallgathatók az, a, az adások, hogy nem gondolkodtatok azon, hogy ezt esetleg nyomtatásban is meg lehetne jelentetni? Tehát akár mondjuk egy zenei válogatását, tehát annyira adja magát. Uh -huh. Hát megjelent, valami megjelent belőle, tehát a, a net internetes portálon, és aztán az Eximpóziumnak a Pirpool vendégszámában megjelent a a Gáli József műsor, meg a Szerbiános rámlékező műsor, ezek mind a ketten olyanok, akik nagyon ellettek felejtve, de közben nagyon értékes emberek voltak különbözőképpen, és ilyen műsorokat is csináltunk direkt, tehát ez ugyanaz, hogy a, ami nincs benne a diskurzusban, azt próbáljuk egy kicsit visszahozni, tehát hogy ne ugyanarról beszélünk, amiről amúgy is szó van, és akkor még háromszor beszélünk róla, hanem olyan elemeket hozzunk be, amit mellőznek, és ezek megjelentek, illetve még az Iszák orosz író születésének 120. évfordulajára készült adás is, ami szintén az egyik legkedveltebb volt, és ott a hetényi Zsuzsával valaki ennek a szakértője vele készült beszélgetés is megjelent, bár nem nyomtatásban, de leírásban, interneten. Hát zenei válogatás egyelőre nem lett. Viszont, viszont a 601 Egyesületnek az egyik rendezvényére volt egy kis cd amiben néhány színészek által felolvasott szöveg osztottunk az első húsz jelentkezőnek. Tehát végül is ilyen kezdő Val. próbálkozások ebbe az irányba voltak. Jó, ne adjátok fel. Gyuritól kérdezem, hogy van interjú, álmodat, ahogy <gül> színészeknek szoktam tehát hogy ami, ami még kimaradt a belső közdésből, de de olyan nagy, nagy, nagy fogás lenne, vagy amire váltsz? Vannak olyan emberek, akikkel nagyon szívesen beszélgetnék a belső közlésben, ez már nagy valószínű. Tehát, hogy sérgen nem fog összélni, ugye most van az, szonya, a magyari gondolom doájényei már nagyon-nagyon idősek, és nagyon sok olyan emberrel, akire talán kevésbé figyelünk mostanában, bár ezt szerintem meg fog változni, mondjuk fejesembrével, nagyon szívesen beszélgetnék, akár itt is nagy valószínűséggel nem fog már sor kerülni a dologra. Az egy nagyon fontos beszélgetés. Lenne, és nem az, hogy jé, hanem, hogy valaki alaposan beszélgessen el, fejjessel, az tök jó lenne. És hát ne felejtsük, hogy volt olyan is, a, akivel meg nem ő, tudott a Gyurisa beszélgetni, meg nem tudtuk meghívni a műsorba a Borbé mert abba az időben halt meg, amikor terveztük, és akkor róla végül egy gyászadást csináltunk, és az viszont nagyon érdekes, és egy elég jó benyomás mutat a a hallgatókról vagy a lakosságról, hogy magasan, de sokszorosan magasan az a legletöltöttebb adás a blogon, amit a halála után csináltunk. Márt, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál, és hogy tudtuk ajánlani a belső közlést, az én egyik személyes kedvenc klub műsoromat. Sok sikert a továbbiakért. Köszönöm elkezd. szépen, szia. Július 9-től 15-ig. Halló, itt a Klub Rádió. A gyűjtéssel kapcsolatos kérdéseikkel, a műsorokkal kapcsolatos észrevételeikkel hívják egész napunkatársainkat a 437 6791 92 93 94 es telefonszámokon. Ugyanit szóbeli felajánlásaikat is megtehetik. Köszönjük, hogy hívott és támogat minket!